Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase, cuvântul lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina inimii sfinte, ca un izvor de gânduri sfinte, de fapte desăvârșite, dăruiește-ne harul care să ne descopere tainele tale, cele îndumnezeite, când biserica cea luptătoare o unești cu biserica ta cea biruitoare, Descoperi-ne taina când rânduiești cetele sfinților, cuvioșilor, slujitorilor, arhiereilor, mucenicilor, pusnicilor, prorocilor, călugărilor, ctitorilor, drepților, milostivilor, blânzilor, aleșilor. Arată-ne când din inimile lor să o biserică sfințită, în care să vii împreună cu Tatăl Ceresc, așa cum ai făgăduit, și să vă faceți în ea Sălaș, Templu, Cetate Sfântă, Sionul Cel Ceresc, Taborul Luminii, Sinaiul Cel Dumnezeiesc, să vii ca un ocean de iubire, ca un rug imens, ca un jertfelnic de foc, în care tu, ca arhiereu ceresc, vii ca să săvârșești liturgia iubirii și slavei, așa cum niciungerii tăi nu și-o închipuiesc. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase, cuvântul lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina inimii sfinte, ca un sfânt potirb în care stai tu, ca să te vedem cu ochii conștiinței ca într-o oglindă. Să ne arăți cartea vieții, deschisă la foaia unde numele noastre sunt pomenite, apa vieții în care piatra cea albă cu numele nostru cel nou stă scris cu litere nemai întâlnite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 fiindcă ea este taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută.